Salmul 295, Cununa Sfintei Paraschiva Bucură-te, Sfântă Paraschiva, fiindcă focul cel ceresc al Cuvântului Domnului l-ai ascultat și toate ale lumii le ai depădat. Bucură-te, Sfântă Paraschiva, fiindcă prin post și rugăciune, în pustie de Săvârșirea cea îngerească ai câștigat. Bucură-te, Sfântă Paraschiva, fiindcă în pustie Domnul, de ispitele celui rău te-au crotit și cu smerenie fecioria ta i-a închinat. Bucură te Sfântă palaschiva, fiindcă prin luminile cele cerești, de cel Dumnezeu este-a luminat. Bucură-te, Sfântă palaschiva, fiindcă nădejde a credința și dragostea ta ca pe niște talanți. Domnului Iisus, le-ai dat. Bucură-te, Sfântă palaschiva, fiindcă Îngerul Domnului ți-a părunci te întorci în epivat. Bucură-te, Sfântă, Palaschiva, fiindcă trupul tău, Duhul Sfânt, cu miros de bună mireasmă, la a binecuvântat. Bucură-te, Sfântă, Palaschiva, fiindcă în Ternovo, Belgrad, Constantinopol și Iași, la sfintele tale moaște credincioși s-au rugat. Bucură-te, Sfântă, Palaschiva, fiindcă la trei erarhii într-un locaj de cinste, Domnul Vasilelu putea așezat. Bucură-te, Sfântă, Palaschiva, fiindcă poporul român, cel atât de încercat cu alitatea Sfântei l-ai ajutat.